Titkos társaság Jason Taylor épp azt álmodta, hogy a virágárus kislánya sarki vendéglőből igent mond neki, amikor arra ébredt, hogy csiklandozzák a talpát. Rémülten felült az ágyon, és lenézett a sötétségbe. Az emeletes ágy lábánál állt valaki, és az ajkára tette az újját. Jason érzékelte, hogy árnyak mozognak az éjszaka mélyén, majd mintha az ajtó nyikorgását hallotta volna. – Rózsalevél! – mondta a hang. – Ébredj! – Mi van? – Rózsalevél! – Jó lenne, ha felébrednél? – Jasonban csak ekkor tudatosult, hogy valójában ő a rózsalevél, és őt szólongatják. Aki alatta állt az ágylábánál, magas, szőke fiú volt a második hálóteremből. – Már… Ébren vagyok. Gyűlés a nagy teremben, azonnal. Amint kimondtam, már el is tűnt a sötétségben. Jason sóhajtott, és lekukucskált az alsó ágyra. A kis, vörös hajú fickó aludt, vagy úgy tett, mintha aludna. Jason tudta, hogy akkor sem mozdulna meg, ha éppen ébren lenne. Soha nem kerülhetne be a szövetségbe, ha kíváncsiskodik. Mint a sokat tapasztalt, macska huppant le a padlóra. Óvatosan a szekrényéhez osont levette a legalsó polcról a batyut, hónálá csapta, s a másik kisebb csomagot a tenyerébe szorítva kilépett az ajtón. Csak a szokásos háló termiszagok, nyugdécselés és éles, fűrészelő hortyogás maradt utána. A mellett Fernandez várt a jókora húsángal a kezében. – Mi történt? – kérdezte Jason lihegve, amint megtorpant mellette. – Sokáig fenn voltam az este. – Harmadfokú riasztás – közölte Fernandez. – Én sem tudom, miről lehet szó. – Harmadfokú – hökkent meg Jason. – Ilyet még nem is hallottam. – Ami azt illeti, én sem. Nem viccező öregem. Gyerünk be a csűrbe! – a csűr ajtaja félig elhúzva várta őket. Az őr fejét lehúzott csukjat akarta, így aztán nem is ismerték fel kicsoda, találgatni pedig nem volt értelme. – Vegyétek fel a csukjátokat! – parancsolta az őr. – Igyekezzetek, mert még sokan vannak hátra! Jason és Fernandez behúzottak egy sötét sarokba. Amíg a csukjás köppen cibálták magukra, többen is elosontak mellettük. – Nézd azt a két balfálcánt! – vihogott az egyik árnyék. Egymás gatyáját szimatóják. Ahogy készen lettek, megkeresték a létre végét. Fernandez zsebében ott lapult az elemlámpája, meggyújtani azonban nem merte. A konspiráció szigorú szabályai szerint még rágózniuk sem volt szabad mindaddig, amíg a mágus engedélyt nem adott rá odalent. Az odalent jó néhány méternyire volt a lábuk alatt. A föld alatti tárolótermek a hidegháború időszakában arra szolgáltak, hogy bennük őrizzék a spanyol határmenti megyék tartalék élelmiszerkészletét. Arra az eshetőségre készen, ha a szovjet páncélosok felbukkannának a pireneusok lábánál, az angol partok felé igyekezve. Később a tárolókat kiürítették és sorsukra hagyták. és mivel az elitiskolának nem volt szükségere, árván omladoztak volna, átadva magukat az enyészetnek, ha a mágus nem rendezi be bennük föld alatti birodalmát. Menj előre, bökte oldalba Fernandez Jason-t. Jason sóhajtott és elkapta a végét. Hiába is tiltakozott volna, azt kellett csinálnia, amit Fernandez parancsolt. Fernandez volt a mágus által kijelölt vezetője, s feltétlen engedelmességgel tartozott neki. Jason már nem is egyszer megtette a lefelé vezető utat, Mégis összeborzongott, ahogy a nedves létrefokokat érintették az újai. Fernandez megérezhetett valamit védence húzódozásából, mert bátorítóan megveregette a vállát. – Csak semmi pánik, itt vagyok mögötted. Jason elindult lefelé. Néhány percig úgy érezte, mintha kilépett volna az ismert világból. Nem volt már le és fel, jobbra meg balra. Csak a nyúlós feketeség volt körülötte, és a nem kevésé nyúlós létrafokok a tenyere alatt. Öt percbe is beletelt, míg világosságot látott odalent. lent. Ahogy a létra oldalára tette a tenyerét, érezte, hogy gyors remegések futnak át a fán, ami csak azt jelentette, hogy felette is, alatta is társaság tagjai igyekeztek a gyűlés színhelyére. Még egy percnyi kapaszkodás után fákja fény villant, majd véget ért a létra. A fákja sziklafalba vésett kampóban égett, alatta két csukjás alak állt, összefont karokkal, figyelve az érkezőket. – Szót! mondta az egyik kinyújtott mutatója Jason mellének szegezve. – Testvériség! – suttogta Jason. – Neved? – levél. Mehetsz! Jason tett néhány lépést előre, aztán megállt, hogy megvárja Fernandest. Fernandez bemondta a jelszót, a nevét, majd megigazította a fején a csukjáját. – Jössz yes, már? – Várj egy kicsit, nem látok ki a lyukon. Amíg Fernandez a csukjájával vacakolt, egy majdhogy nem égi meszelő suhant el mellettük. Jason pontosan tudta ki az, hiszen ilyen magas fiszkó csak egyetlen egy volt az iskolában. – Brian! – a pasas megtorpant. – Jason? – Én vagyok. – Ezerszer megmondtam, hogy itt nem vagyok, Brian – Bocsánat, kígyó. Tudsz valamit? Kígyó, azaz Brian a csukjáját igazgató Fernandez felé lesett. Ki ez? Egy szarvú. Brian Jason fülőhez hajolt. Öregem, óriási Ramazuli volt az éjszaka. Hol volt Ramazuli? Az igazgató irodában. Állítólag valami holtestet találtak a környéken. Azt mondják, ki volt vágva a szíve? Jason a saját szívéhez kapott, mintha ezt akarná ellenőrizni, hogy megvan-e még. Jézusom! De hiszen mi csak... Nézd, öregem, én nem tudok semmit, csak azt, hogy az, hogy ramazuri volt. Rövidesen úgyis megtudunk mindent. Fernandeznek végre sikerült rendbe raknia a csukjáját. Éppen akkor lépett Jason mellé, amikor az égi meszelő elporzott a nagy terembe járata felé. Ki volt ez? kérdezte az éppen eltűnő fehér köppen után bámulva. – Így jó. – Mit mondott? – Hogy ramazuri volt az irodában. Állítólag valami halottat találtak, akinek hiányzott a szíve. Fernandez megtántorodott, és a víztől falba kapaszkodott. – Te jóságos isten! Jason lehunta a szemét, és arra gondolt, vajon nem csinálta emeletes baromságot, mikor belépett a titkos társaságba? A nagy teremben olyan világos volt, hogy még egy napfényes délután sem lehetett világosabb. Legalább ötven fákja égett a falon, fénnyel és jellegzetes szurokszaggal árasztva el a termet. A fejük felett dolgozó ventilátor nem bírt a szaggal, csak tessék-lássék forgott, mint akinek már elege van a reménytelen munkából. Jason néhány pillantással felmérte a helyzetet, majd megkereste a csoportját. – A fenébe is rózsalevél – sziszekte oda neki ordas farkas – te vagy az utolsó? Jason lesunta a fejét, pedig az égvilágon semmit sem jelentett, hogy ki az első vagy az utolsó. Egy a lényeg, ha a mágus megjelenik, már mindenkinek itt kell lennie. A mágus azonban még nem volt a helyén. A kőasztal a kőből faragott karosszékek előtt még üresen sötétedett, és az áldozati oltáron is csak egy köteg illatos fűfüstölgött. Jason kihasználta a maradék másodperceket, és kigöngyölte a törölközőből a kését. Ha a mágos elkiáltja magát, nem lesz ideje a ruhával vacakolni. Hirtelen megszólalt a dal. Rejtett hangszóróból árad feléjük a lassú, szomorú dallam. Az egymással suttogók elcsendesedtek, feszült figyelemmel fordulva a terem oldalába vágott ajtó felé. Jason még soha nem járt azon az úton, amelyen a mágus és a kísérete szokott közéjük érkezni, így nem is tudhatta, hogy a félelmetes és egyúttal visszataszító létramászás helyett jóval könnyebben egy kényelmes kis a árán is el lehetett érni a termet. De ha tudta volna, sem vehette volna igénybe a föld alatti folyosót. A romantikához a létramászás is hozzátartozott, még akkor is, ha lelkemélyen viszolygott is a létrától. Csak hogy ő rózsalevél volt, egy druidának pedig le kellett győznie a félelmét és a viszolygását. Mire a dal véget ért, az illatos füvek füstje mindent beterített. Jason egyetlen szót sem értett a szövegből, hiszen ő gájelksza volt, ősi nyelvén. Egyszer majd persze lehet, hogy megtanulja ezt a nyelvet, egyelőre azonban elég az, hogy lélekben a magáévá tegye ősei világát. A dalt süket csend után dallamos gongütések hangzottak fel. Egymás után négy. Az ötödik hosszabb szünet után következett. Jason felemelt karral úrjongott, amikor a mágus belépett az ajtón. Mögötte még hárman jöttek. Két magas és egy alacsony termetű. A mágus felemelte a kezét. Fehér csukjája előre libbent. Köpenye ujja rácsúszott a karjáról a vállára. Ekkor Jason megpillantotta a mágos karóráját, amely éppen olyan volt, mint Mr. Plummeri a a tanáré. A mágos hangja is Mr. Plummer hangjára emlékeztetett. – Üdvözlet minden druidának! A dörgő hang betöltötte a termet. A druidák felemelt kézzel, vagy tíz másodpercig újjongtak, egészen addig, amíg a mágos csendre nem intette őket. – Rövid leszek, druidák! – kezdte a beszédet. A korábbi gyűlésekkel ellentétben azonban, amelyeken a mágus hangja magabiztos és felsőbbrendű volt, ezúttal, mintha némi nyugtalanság érződött volna benne. Jason megmarkolta a törölközőből kicsomagolt kőkést, és elővigyázatosan a nadrágja mellett tartotta arra az esetre, ha a jelszó elhangzása után azonnal fel kellene emelniük a fegyverüket. – Rövid leszek, druidák, ismételte a mágus. El kell mondanom nektek, hogy néhány druida testvérünk elégedetlenséget követett el. Nem elégedett meg azokkal az áldozatokkal, amelyeket közösen mutattunk be az isteneinknek, hanem meggondolatlanságból és aljas ösztönöktől vezérelve veszélybe sodort valamennyiünket. Lépjenek ki azok, akik elkövették! Jason és a mellette álló druidák értetlenül néztek egymásra. Mi a francot beszél a mágus? Mivel senki nem engedelmeskedett a felszólításnak, a mágus hangja fenyegetővé vált. Így is jó. Akkor kénytelen leszek vizsgálatot elrendelni. A fehér csukjás druidák összesúgtak és a vállókat vonogatták, amiből Jason azt a következtetést vonta le, hogy ők sem értenek sokat a mágus szavaiból. Akkor kérdezek, rikácsolt immár a mágus. Mi a legszentebb tárgy a föld alatti templomban? Néhány másodperc meglepett hallgatás után a druidák egyemberként zúgták a választ. A szentoltár. oltár! Mire való a szentoltár? Hogy áldozatot mutassunk be rajta. Mivel mutatjuk be az áldozatot? Az áldozati késsel. Mindenkinek itt az áldozó kése? Erre kitört a hangzavart. Már volt, aki nem szólt semmit, csak a köpenye alatt tapogatódott. Tud valaki valamit a halottról? Néma csendetámat, még a létszümmögése is hallatszott volna, ha lett volna idelent légy a föld alatt. Valakit feláldoztak odafent. Feláldozták, kitépték a szívét, és a lábba dobták. Mikor? Mágus? kérdezte egy félénk hangasorok közül. – Nem tudom! – mondta a mágus. Zavarodottságát bizonyította, hogy nem tudommal válaszolt, pedig egy mágustól olyan messze esik a nem tudom, mint a spanyol-francia határtól a legszentebb druida szentély, a Stronhenge. El fog jönni hozzánk a rendőrség, és kérdezősködni fog! – folytatta a mágus. – Emlékezzetek az eskütökre! Mit mondtok majd, ha a rendőrség kérdez benneteket? – Semmit, mágus! – zúgta a tömeg. Hallgatni fogunk! Nem beszéltek nekik a tudás barlangjáról? Nem mágus! Az áldozati főoltárról sem. Jason hirtelen azt tette észre, hogy a kőoltáron ott fekszik az áldozat. Fogalma sem volt róla, hogy került oda, de ott volt. Kezei lelógtak a kőpadról, feje hátra bicsaklott. Nem mágus! Esküdjetek! – Esküszünk! – zúgták a druidák. – A szent fagyöngyökre esküszünk! – Eskütöket áldozattal pecsételjük meg! – kiáltotta a mágus. – Vegyétek elő a késeiteket! A kőkések a magasba emelkedtek. – Ahogy őseink meghozták a maguk áldozatát, hozzátok meg ti is! – mennydörögte a mágus. – Pusztuljon a rabszolga! – Piros vére kovácsolja sziklaszirázza szövetségünket, termékenyítse meg a kelta eszmetalaját! Éljenek a kelták! Éljenek! zúgták a druidák. Elő a fagyöngyöt! parancsolta a mágus. A tőzsi tanács legkisebb termetű tagja előhúzott a köpenye alul egy zöld köszorút. Bár nem jól lehetett látni a szétterülő füsttől egyben harványuló fényben, Jason biztos volt benne, hogy az a fagyönycsomó, amelyet ő hozott le Peterzennel a nagy erdei tölgyfáról egy héttel ezelőtt. A fagyöny félkört írt le a levegőben, és az áldozat melkasán landolt. – Ó, Bailey! – gondolta Jason. – Csak ő tud ilyen pontosan dobni. – A közepébe! – kiáltotta vérszomjasan a mágus. – Egyenesen a közepébe! – a sorban legelső csukjás a kőpadon fekvő áldozathoz lépett és beleszúrta a kését a melkasába, úgyhogy a kőpenge pontosan a koszorú közepén futott keresztül. Valamennyien ellépkedtek az áldozat előtt és beledöfték a késeiket. Mire Jason került sorra, a pad is, az áldozat is és a padló is tocsogott a vörös létől. Jason habozás nélkül szúrt. Amikor először vett részt a szertartáson, még érzett némi undort. Azóta azonban kiveszed belőle. Ha ősei a kelták kibírták, kibírja ő is. Elvégre annak, aki druida, keltapap, helyén kell, hogy legyen a szíve. Az áldozat mozdulatlanul szitává juggatott melkassal hevert az áldozati oltáron.